tak projdeme tím trochu rychleji, aby jsme se dostali dopředu. Protože to se vlastně opakuje. Tak my jsme se zmínili o tom, že máme vlastně čtyři očisty. První je očista rozhodnutí, motivace, což se jmenuje... Moksha nebo adyášá. Hm? A jestliže tato očista úspěje, teď je třeba si uvědomit, že v cestě boody hlavní roli vlastně hraje víra. Hm? Víra v budovství, víra v dharmakáju. Víra je, jak Ashwagor říká, je vlastně prst, který ukazuje směr, bez kterého vlastně bodhisattva nemůže pracovat. A my jsme se zmínili též o tom, že víra v holistickém pojetí není, nemůže být slepá. Víra je to důvěra, no, hm? která zahrnuje pochopení. Hm? Jestliže tato víra a pochopení uspěje, tak se eh, otvírá horizont no, přímého, realizace. Hm? Samozřejmě, že zmínili jsme se o tom, že ta primá realizace zahrnuje veškeré cnosti, které se dají schrnout jako cnosti správného jednání, což je hlavně pro bodhisattva, bhakti, hm? odanost. A moudrost, tedy znalost, meditace, utišení a hledu. Ale motivující síla je právě ta víra, kterou, jak jsme se zmínili, Vasubandu krásně definuje jakožto... Préma. Préma, což je vlastně láska ve vyšším smyslu, láska k tomu ideálu, hmm? což my bychom asi nazvali náboženskou lásku, hmm? ovšem eh, s buddhistickým pochopením což je jaké pochopení, že eh, buddhismus a Bůh jakožto tvůrce světa ne nemůžou jít dohromady. Hmm? To ovšem neznamená, že buddhismus zamítá pojem Boha, ale zamítá pojem Boha jakožto tvůrce. Hmm? Kdo zná závislé vznikání, eh, nemůže eh, tento pojem přijmout. No a pak vlastně cesta, budistická cesta, to je stejné pro bodhisattví jakož to pro žáky, je tedy cesta perfekce nebo dokonalosti v etice, dokonalosti v koncentraci a dokonalosti v moudrosti. Hm? Je třeba si uvědomit, stejně tak jako v cestě žáků, tyto tři takzvané tři učení se doplňují. Vlastně úplnou dokonalost dosáhneme jedině tehdy, jestliže dosáhneme plné probuzení. Ať už je to probuzení žáka ve vozu žáka nebo probuzení eh, budhu ve vozu bodhisatů. Hm? Čili eh, absolutní perfekce je, jestliže tyto tři složky učení, etika, koncentrace a moudrost, eh, se spojí. Ovšem, cesta je, že nejprve hm, základ je etické. Pochopení. Na základě etického pochopení je koncentrace a na základě koncentrace je moudrost. A to máme zde tež. A moudrost je samozřejmě ta nejdůležitější část. Čili z hlediska moudrosti vlastně i. Můžeme považovat za etiku jako moudrost a koncentraci také jako moudrost. Hm? Protože eh, jsou eh, vlastně ty nejdůležitější prostředky k moudrosti. Tedy eh, moudrost zahrnuje eh, tedy od čtvrtého stupně až po buddhovství potom jedná se o dozrávání moudrosti na základě eh, dozrání etiky a dozrání koncentrace. Ale koncentrace, samozřejmě dozrání etiky a dozrání koncentrace eh, nemůže být, je třeba si uvědomit, nemůže být absolutně perfektní, pokud eh, moudrost nedozrání. A moudrost dozrává nejprve tím, jak už jsme si řekli, že na základě perfekce v koncentraci, vlastně Praktikuje ty příčiny probuzení díky praxi příčiny probuzení, jestliže hm, v něm dozrávají, získává to, co se zde nazývá planoucí moudrost. Co znamená planoucí moudrost? Planoucí moudrost je ta moudrost, která eh, eh, spaluje ty poskvrnění vědomí jako palivo, hm? čili eh, díky této moudrosti, pak poskvrnění vědomí, protože jsme hluboce pronikli, příčiny probuzení eh, jsou spáleny, tím pádem Bodhisattva získává hlubší.